Teknokraterne Yes, velkommen til. Du lytter til Teknokraterne yes, på Aarhus radio. Fjerde udsendelse. Ja, yeah, under det nye navn. Ja, yeah, under det nye navn. Lige, lige korrekt, ja. Uh, og i dag, der... Um der skal vi, ja, vi skal forbi tre overordnede emner. Vi laver også en lille ja, nyhedsoverblik, kan man sige det, hvor vi simpelthen har taget de tre ting, der har interesseret os mest, og vi synes er mest interessant for lytterne. Dem har vi taget med. Ja, ligesom ugen der Lige præcis. Vi har jo været vant til at lave tema om, ja, I sidste uge var det online dating, og så førhen var det distribueret indhold. Men så kører vi også lidt de her nyhedsudsendelser en gang imellem. Mm.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 øysk til skillede vinkel og sådan noget. Okay. hvad uh, Schneiderlin Schneiderline en Meyerline eller sådan noget <laughs> okay. Wurst. Okay. <laughs> <laughs> so etlænde så wurst eller wurst eller sauk hvis jeg nu siger synes der social network hvad siger i så Ja, så siger jeg, at er det, er det de der vander de af Mark Zuckerberg, eller hvad? Ja, præcis. Det er der to tvillinger, som, yes, ble, som, ans, som savsøgte Mark Zuckerberg, fordi de mente, at det var dem, der opfundte Facebook. No, okay. Og det er jo så af de her to, to investorerne i bitcoins, som har ansøgt om at få den her e no, EFTB. Nå, okay. E-TF e okay. hedder den. Ja. Så det er de her to tvillinger, som, ja, som har fået den afvist, og de har, de har forsøgt tre år om at få en godkend, fordi netop fordi den gamle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 men jeg kan sige, at da det i fredags, da det blev offentliggjort, at de, deres ansøgning blev øh, ja, ja, afvist. afvist. Ja, det blev afvist. Afvist. Der er faldet værdien af Bitcoin faktisk med 18 procent, hvorefter den så er, er balanceret ja. lidt efter det, men ja, den, ja. Er, den er altså faldet ekstremt meget i, i pris. Øh. Helt vildt jo. Altså det, er noget af, det, det er godt nok noget at det hvis du os, det betragter det som en aktie, at den lige pludselig falder 18 Det er sådan rimelig meget for dem, der jeg ved ikke har så mega mange millioner og milliarder i de her, øh, den her valuta. Altså, men skal ikke øh, kalde mig for ekspert i bitcoins, men er det ikke altså for den valuta forholdsvis normalt, at den sådan går lidt øh, op og ned? Og det, op det er og ned. i hvert fald nogle store udsving, den har. Ja. Øh, det er klart, at 18 er ikke daglig kost for, for sådan en valuta, men det er jo der, den har nogle rigtig, rigtig store udsving. Men hvis man går ind og ser på den kode, den har haft, den, den har jo stedet, og stedet, og stedet, og stedet. Altså, i dag skal du give... Så det er, hvis man zoomer ud, ja. Altså, ja, og, det, det er prøver, rigtigt. Men ellers ja, altså, er der stor... et længere perspektiv. Ja, den ja. er i uh, sådan rent finansielle termer meget volatil. Altså, den er meget skrøbelig. Uh, og det, den... lige nu skal du give 1237 dollars for en bitcoin. Ja, 1237 dollars. Ja, det er godt vel en uh, god iPhone. <coughs> findes der egentlig bit sans, eller sådan noget? Altså, hvordan, eller betaler man så bare, hvis man...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 og så er der nogen, der har været inde og sige, jamen, det er den, det, det er den nok også højst sandsynligt til at gøre. Og så er der lavet også på det, og så er der måske højere også på, at den vil falde. Og så kan man gå ind og odds, som var det en fodboldkamp, eller hvad øh, eller så hvad man nu altså som at rent rent fra de tyske amatørjørne her, så ved man bare kalde det for spekulation. Ja, altså, er det, det bare, er jo ja. val, valuta spekulanter. Der er, jo, ja. der er jo, det, er der også nogle nogen, der gør med rent normal valuta, skulle jeg til at sige, altså en bitcoin. ikke Altså, de går mm -hmm. ind og så satser på, at jamen, dollaren, den vil stige i morgen. Ja.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 argumentere for en godkendelse af det her. Øh. Og desuden der, der, der noterer noteret de, at at at Bitcoin stadig er i de de udviklende stadier, øh. og de nok fremover vil der nok vil være mulighed for at der vil komme de her markere her regulerede markere. Hvem, hvem er det egentlig, der står bag ved den den her afvisning? Altså øh, hvad, er det, hvad er det for er det en en sammenslutning, øh? Ja, øh, det er den her kommission, der hedder The US Securities of Exchange. Okay, øh, så amerikanske myndigheder er en slags. Præcis, yeah. sådan en central instans, der ligesom står for, for økonomien i USA, og hvad der skal godkendes, ja. og hvad der ikke skal. Ja. Øh, især med, med hensyn til sikkerhed. Og de, hvor det var der simpelthen, at Bitcoin ikke er stuer nu. endnu. Ja, det, det mener yeah. de. Øh, og, og de har desuden også bekymringer omkring, hvordan, altså, generelt om, hvordan man trækker. Bitcoin's Og det er jo et mm. andet problem med, at der ikke er noget, nogen central bank, og nogen uh, central instans, som de her penge skal forbi. At det, altså, det er generelt svært at, at regulere mm. det. Uh, men det er jo sådan noget af det her, som, som den her godkendelse ville have, ville have, ville have hjulpet til. Mm. Uh, men den kunne de så ikke få. Det skulle ikke, uh, det skulle ikke være sådan. Nej. Yes. Uh, men um, så, men yeah. vi, hvis vi så ser på, hvis vi ser på lidt på udviklingen af bitcoin, så er det jo lidt... Det er jo sådan stopper for for Bitcoins udvikling. Øh, okay. Men jeg ved ikke om jeg ved ikke om øh, jeg ved ikke om det synes de det synes de det er okay, fordi når man så ser på hvad det bliver brugt på, så, det, så så kan vi godt blive enige om at at der er en masse under der der der finder sted i, i forbindelse med Bitcoins. Det er jo, jeg tænker også, at det er der noget det der korrupte element, sådan som, som de måske tænker, at de ved jo ikke helt hvordan altså banker har måske ikke på den måde indsigt i de der har styr på det, så de ved jo ikke helt præcis hvad der egentlig foregår. Ja. i...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 Øhm, ja, digitale digital i hvert fald er, altså, de, de er fremtiden. Det ja. kan være, at det ikke lige frembliver Bitcoin, som de sagde, det kan godt være, at det bliver en anden form for ja. blockchain. Og det er det, jeg var gerne frem til. Lige præcis. Altså det, ja. og det, det har man, det har man jo også hørt. Altså, jeg vi tror at på internettet, er, jeg har stødt på noget, der hedder G-Coin eller sådan noget. Altså, der hmm. er forskellige ting derude, som de, som de prøver at etablere. Ja. det? er det, Jamen, det er også, det er måske også lidt paradoxalt, at de vil de faktisk vil have, øh, man beviser, at, at, at der er nogle markeder, den findes på, der, bliver, der er reguleret, men så ikke giver dem det produkt, som vil gøre, øh, at, at man vil kunne finde det på de her markeder. Så det er lidt en, en paradoxal øh, dom. Ja. Altså, ja. Helt ukvalificeret um, vil jeg jo så sige, at um, det, det, det det bekræfter sådan måske også lidt ens fordomme. Man kan jo virkelig forestille sig, at det er US Securities Exchange, at der sidder måske ikke de aller medarbejdere, repræsentanter fra Nej. banker og finansverden og så videre. Og så kommer den en at teknologi udefra, som man for det første skal, skal kunne forstå. Og det er jeg sikker på, at de har sat sig ind i og så videre. Men alligevel er det jo måske altid lidt en, en, en bias, når, når tingene i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 Disruptor, hvis jeg må våge at bruge det ord. Oh, ja, <laughs> nye nye trikkelejr ved teknokraterne, synes jeg. Ja, præcis. En shot derude, hver gang der bliver sagt disruption eller disruptor. Ja, det, det, den har vi brugt et par gange, men det er okay. Så har vi brugt den ene, vi må bruge en gang hver udsendelse. Jamen, nah, super. Fedt. Så har vi lige været omkring uh, bitcoin. Det er bitcoins, så. Skal vi ikke hoppe over til de her sociale medier? Lad os gøre det. Sådan. Det er nemlig det, du lytter til. Præcis.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 Dem har jeg med nogle gamle venner fra Skotland, men vi har så bare vores egen lille WhatsApp-gruppe. Så det, mm. det er bare det der foregår. Der kommer også nogle mærkelige videoer. Okay, sådan så, du der og så Ja, nemlig. Og jeg tror da bare, vi kunne lige så godt alle sammen falde, sige, skal vi ikke gå over på snappen, og så ved vi nok gøre det, men ja. det er bare, altså, så, så skal vi endte lære det, oprette en og, og alt de der ting. Det er okay. alt, for, alt for besværligt.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 Ja. Og det er også der, hvor det ser ud som en rigtig god strategi, som Facebook kører der, hvor de bare... Altså, vi kan jo godt ligefrem sige, at de de her ting. Det er det, fordi det er jo... Fordi ja. det, det, som Snapchat har som, som, som fordel, når sammenlignet med Facebook, er, at de sidder på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 Uh, så kan man også godt frygte at, at, at, at man forbinder mere den her billedfunktioner med sådan billeder til hinanden med Snapchat uh, og ikke uh, Messenger Day. Altså forstår I, at Snapchat naja. bliver sådan mere det begreb at sådan, jeg snapper lige med en. Naja. Okay? Altså, det, må være, I... det må være målet, ja. det der med at blive foropkaldt uh, et, uh, et et verbum eller substantiv efter ens ja. produkt. Ja det tænker jeg da også. Det er også, uh, når man skal søge efter noget på, på internet, så siger man heller ikke søg lige på internet, naja. bare Google. Ja, Google. Ja, Google ja. Naja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 Vi havde et temaprogram, distribueret indhold, og så snakkede om, hvordan sociale medier forsøger at indtage i nyhedsbranchen og snuppe en bid af den kage. De har forsøgt noget med videotjenester, som YouTube han nærmest havde monopol på. Så har de haft nogle live-videoer, som YouTube også har, men Periscope også har, ja. sociale medier. Og de har fået markedspladser over, og man kan jo fortsætte i uendelighed hvordan Facebook konstant udvider sig.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 i, I forhold til uh, sådan, nye tiltag og funktioner på Facebook, så er de virkelig i en god position til, uh, til at udvide. Præcis. Så det tager de også uh, god brug af, som du selv prøver. Ja, ja, præcis. Okay, men uh, ja. Altså jeg kan jo sige til, at for eksempel da Instagram Stories uh, udkom, som man tænker, jeg, jeg ved ikke, I har måske ikke brugt det, men på at Instagram, der er der de der små cirkler oppe i toppen, som er, er også de her 24-timers 24 uh, daglige opdateringer, som folk kan lave. Og der faldt den kvartalsvis vækst i Snapchat med 82%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 Ja, det var egentlig hvad hedder. Ja? Jeg synes lige, at I skulle introducere Jeg ved, at I ikke bruger det så meget, så vi skulle lige have en introduktion til. Det. Jamen det, det er da meget godt. Ja. Det, det er sjovt med de der historier der på, på den Facebook app, jeg har set ekstremt mange af hvad det er først lige nu jeg har fundet ud af hvad de er så det er jo meget godt du lige sagde det. Er det rigtigt har du, <laughs> har du haft nogen lav? <laughs> ja jeg har en, en del, der var vi ved bare Nå ikke så hvad det. Er det bare mig, der upopulær, så der er ufoblig, <laughs> jeg ved så det jeg ved ikke det. noget der <laughs> Okay, okay, stærk, stærk, stærk. Hvis det er nogen medievidenskabse studerende der lytter og lige er på 2. eller tredje semester og skal skrive deres MA opgaver snart og så videre så, så kan de jo øh, spændende gå ind de der forskellige tjenester hvad de kan ja. og hvad de ikke kan. Ja, lige præcis. find nogle find folk der bruger det og så så vand tilbage til os om et stykke tid. Så mange tak.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 det gør de faktisk ret tit over Twitter, så hvis man er interesseret i det, så kan man følge Wikileaks på Twitter og øh, være med helt fra starten, når de begynder at afsløre noget, men nu skal vi komme ind på, øh, på det her, der hedder øh, Year Zero øh, fra Vault 7, og for det første, så øh, inden man bliver slået helt omkul og tænker, oh my goodness, hvad er det nu, siger kan, og hvad gør de ved vores øh, smartphones, og Tablets, computer, øhm, smart-TV'er blandt andet, yeah. Æ, så skal man lige huske, at øhm, det er jo en, en, altså, det er en efterretningstjeneste, der er deres opgave. Det de skal være god, det skal være high-tech, og det skal kunne de her ting. Mm. Og så øhm, er det, som de afslører i øjeblikket, ikke noget, hvor man siger, at CIA har lavet en, en masse overvågning, eller nsa men de her dokumenter, umiddelbart, det de siger umiddelbart, er, hvad CIA er, er i stand til, sådan rent teknologisk. Um, okay. Og det giver også mening, fordi um, de for ikke så længe siden CIA um, har, um, har dannet det, der hedder deres... Um Når nu skal jeg lige finde det her. De har nemlig dannet sådan et cyberinstitut. Um, okay, tag din tid. Ja. Uh, yeah. Men er det, yeah. er, det, er, det, er det sådan noget, hvor man tænker...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 Um, det, I burde lave en opdatering gøre noget for at det, det hul bliver lukket Og så finder man så ud af at um, I hvert fald siden 2014 CIA har siddet på Jeg tror hvad uh, Android var det Over 24 forskellige og det var også uh, Flere end 10 hvad iOS Altså måder hvorpå de så kunne um, okay. Tilgå um, Okay vildt nok Ja yeah, adgang til de her smartphones Og det er jo ret interessant for lytterne derude også nu kan man nok øh, tænke, at man måske ikke lige så meget er i der af CIA, men altså det fungerer delvis øh, også med computer på den måde, af, som, som man endelig kender det fra andre hackerangreb, af, trojaner, mm. altså programmer, hvor der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 i, i Skandinavien, og lige så en hænger, hænger på, på væggen i, i min skal, stue. Du har lavet noget sjovt hjemme på sofaen. Men um, man, man kan slappe helt af, når man hører det her, fordi um, ja, jeg har faktisk klikket uh, lidt igen de her dokumenter for at uh, finde mit fjernsynsmodel og så kan jeg så altså læse mig frem til, at der skal faktisk have været en CIA agent i min stue, der skulle have haft adgang til, til okay. fjernsynets USB-port for at kunne installere noget, noget software. Så jeg skal helst være bekymret for, at det som Samsung har gang i, det her også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 til de lytter med sølvhat på derude, så mener at de på en eller anden måde kunne være interesseret. Inter inter ja, det er <laughs>. Ivan. <laughs> Ivan løfter hånden i studiet. Han har i hvert lidt en grå på der. det. Det eneste, man kan gøre, er, så, så skal man simpelthen stille sin smartphone tilbage til, til factory settings, altså okay. til fabrikstilstand. for at være helt sikker på, at man slatter det, fordi uh, en tickets -ekspert, som jeg så, blevet interviewet af BBC, han sagde, at, at der findes ikke et eneste program, som med 100% sikkerhed, kan sige, om din, din enhed er blevet eller, inficeret, eller eller om den er fri for trianer og virus, og hvad det nu skal være. Og det, det samme gælder PC'er, PC som jeg jo synes er en, en lille smule skræmmende. Men igen, det er den her klassiske debat om, ja, altså, har man nu, nu at skjule, som, som CIA skulle være interesseret i. Det er en helt anden ja. debat, og der er også flere ting i det.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 Sender opdateringer ud, og så videre, inden det bliver tilgængeligt for den bredere offentlighed, mm. hvordan man nu bedst kommer ind i en iPhone 6 eller 5. Eller jeg hvad, jeg hvad synes, det er meget interessant det her med, at altså, hvis du forestiller dig, tror, der må også være nogen fra CIA, der har udtalt sig om det her, at, at deres intention må det jo være netop med at sige, at vi, vi, vi bevarer sikkerheden i landet, og vi finder dem, der måske vil gøre os ondt, nogle terrorister, eller eventuelt angreb, der skal til at komme, og vi går ikke efter den helt normale provinsmor, der har to børn ude i der ikke laver noget. Ja. Altså, altså, forstår hvad jeg mener? At, at, at de må jo sige eller andet med, at, at, at vi jo kun er interesserede i dem, der har en eller anden form for spekulativ adfærd, der kunne tro andet. Ja. jeg kan godt vide, hvordan terrorister, de begår sig på et sådan telefon. Altså, brug, de, må sådan de må da bruge sådan altså, krypterede besked. De må da bruge... Hvis I skal begå et terrorangreb, siger det lige. Jeg tror du ikke bare, de snapper, så er ikke bare forsvinder igen? Sindssygt, ved. de bare snapper ja. til en anden. Jeg ved ikke, dem må eller der eller andet Det har man jo også sige. hørt om. Altså, man ved jo, altså... Ja, altså jeg jeg man kan jo tænke det. på, på bagmanden, og så kan man tænke på dem, der på en eller anden måde bliver... Øh, hvad kan man sige? Ekstremiseret. Altså, bliver, altså, altså det, det er jo, vi ser jo ret tit, at dem for eksempel, der, der bruger en lastbil og kører en menneskemængde i, i Berlin osv. Det, det er jo nogle der... Øh,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 Um, at der faktisk er ret detaljerede beskrivelser af, hvordan man kan gøre det her. Altså, ind i de her 8700-dokumenter er der over 10 millioner linjer, code, code. Um, og det, det er jo sådan lidt... Uh, ja, uh, altså, yeah, uh, det, det er jo vanvittigt. Altså, er at der sig, så mange at, linjer, sig, uh, linjer ja. på 8700-sider? Uh, ja, det vil altså, okay. jeg er med fan. Måske er Jamen. det jo altså, med henvisninger til nogle andre ting. Ja, ja, men, ja det kan være. Men, men altså...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 Ja, yeah, der, der, der selv kan omskrive deres, deres små programmer, eller hvad vi har. Jo, er. det er bare um, vildt, de har ti forskellige måder. Jeg kunne stå, hvis de lige havde fundet en, hvis de har ti forskellige måder. Så altså, må fandme godt nok sidde nogen i Apple og tænke, hvad en fan i de det, eller hold op, jeg har godt nok ringet. Ja, det er i hvert fald ret vildt, at det er virkelig ting, som, som de åbenbart ikke, ikke selv um, mm -hmm. ja, havde kendskab til. Uh, vi, vi kan afslutte på en ting, der er, um, ja, som, som vi er lidt vilde med her i Teknokraterne, det er der med selvkørende biler, og der, der har ja, computer, og altså det kan vi godt styringssystemer, det kan vi nemlig det rigtig vi godt rigtig lide med. her. Men, der er øh, ingen af råd til nogen nu, men altså, det skal nok komme. Ja, men kan de skriver sig selv, at CIA også har prøvet at, at hacke sig ind i dem, og så, øh, så vurderer de selv, at det ville jo, altså hvis det var muligt for CIA at infiltrere øh, computerbaserede styringssystemer, så mm. kunne de jo for eksempel altså, sørge for en ulykke og på den måde gennemføre et snimord, uden at man bagefter faktisk kunne finde ud af, at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 og monitorere alles telefoner, det jo... Okay. Ja, ja, man har jo set alle mulige former for misbrug, ja. de har haft i forhold til ja, nemlig. den... Altså, så, så, altså, hvis Osama og Han har kørt i en Tesla på et tidspunkt, så skulle de skulle nok lige trykke på en knap, og så havde han kørt ind i et bjerg eller tog et ja. eller andet sted i... Men, men der, Ivan, der nævner det faktisk også det punkt, som jeg tror, siden de her afsløringer har fyldt mest i den internationale, og især den amerikanske debat, det er nemlig...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 Ja, jeg, har, jeg har set øh, dørmænd, der har fået... Altså, de bliver meget gliderlige. Altså, det er jo, de skal bare styre dem, der kommer ind ud på en klop, hvis du alligevel kan kontrollere mm. al information, der er på Facebook. Det, det er svært at forestille sig, at, at det ikke sådan en livsmuld korrupter. Ja. ja, og jeg synes lige, at den forbindelse, der kan de lige... Ja, Andreas, du viser mig lige en sjov hjemmeside, der hedder stalkscan.com, kom. stalkscan.com. Der kan I lige øh, gerne smide jeres øh, URL på jeres Facebook ind på den ja, hjemmeside. Facebook-profil, ja. ja. Facebook er linket det. op i toppen. Øh, på jeres profil, og så lige smide den der Anna, så kan I lige se, hvad der ligger informationer jeg ja, derude på nettet, bare lige sådan helt basic altså selv. Jeg troede, jeg troede sgu også bare folk, de kunne komme og rave i alt det, jeg havde. Ja, så det... hold op, der der ligger godt nok nogle billeder, som jeg troede var. Ja, ja. billeder? Ja, altså, <laughs> altså, altså, okay, nej, det er jo ikke fordi, altså, billeder, noget Jeg skal der. lige sige til den her hjemmeside, at her, her er det ikke engang uh, informationer, man skal hacke sig til, fordi det eneste, der kommer op på den hjemmeside, er, er informationer, der gælder som offentligt tilgængelige.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 Jeg tror der var 6 sekunder det der, så det var det der, det var max. Vi, øh... Jamen, vi, vi har jo lige fået det vide, at vi har fået vores egen jingle producer her på vores radio, som man ikke, øh, vi ikke snart skal have yeah. omtaget lavet. Og jeg har taget min fra YouTube, og det er vist ikke helt okay. Der er noget med copyright, og det, det var et fedt tv-program dengang øh, med julet og sådan noget. Men det er noget med, det er ikke vores jingle, og vi må ikke spille mere end 6 sekunder. Så det, der, der er vi lige regel regelrytter. Ja, vi har ikke råd til at betale royalties til Nej, det har vi sgu ikke. Så, ligesom meget så så at vi heller ikke havde råd til at købe et ordentligt jingle. Så ja. Ja. <laughs> der, er sådan der er nogen, det. der må gønne at donate lidt til teknokraterne, hvis der. Ja. Nej, nu skal vi lige til Queers uden der gik. Øh, Udover de her tre nyheder, vi har haft med, så har jeg lige fundet nogle nyheder. Og så skal jeg lige prøve at se, om øh, I kan gætte lidt. Og i dag kører du på en dejlig stringent øh, konservativ måde. Helt mm -hmm. stenhård quiz. Ingen valgmuligheder. Ja. Og spørgsmålet det kan godt være svært, hvis man ikke lige har læst nyheder fra.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 Ikke, måske ikke så meget snap, Snapchat. Tror jeg. jeg tror ikke, folk snapper om sådan noget. Men Twitter og Facebook. Hvilket firma købte de? Et israelisk. Tech firma, ja. Tech firma. Puh, ja. Jeg. jeg kender ikke nogen israeliske tech firma. Okay. Pas, jeg har siddet der hele okay. dagen og kigget i, min, i mit Word-program for at skrive opgaver. Okay, så lad, lad mig... Okay, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg kender det, men de laver udstyr og teknologi til selvkørende biler. Jeg ved ikke, om det siger noget. nu Pas, det hedder Mobile eye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 Amerikansk formulering sådan <laughs> Mobile Eye Og nu kommer vi aldrig mere til at høre fra den Fordi fra nu kommer det bare til at være Intel <laughs> altså, Ja præcis, Intel, præcis. Så. og Det er jo ja. det er, det er jo sådan en teknologi bagved ikke? Altså igen, du, du køber en Tesla Og så tænker man det er Tesla alt sammen Men så har Mobile Eye led, leveret et, et kamera til den Men det er man den jo bare ikke Fordi Lige præcis. Lige man er jo ikke præcis. ind i det øhm, Over til lidt mere kurios, Lidt mere BT afdeling I fredags står der, der en uh, professor Robert Kelly Fra Pusan National University I Sydkorea Igennem, der kom mail Igennem i et interview i BBC Der ved jeg ikke om jeg siger noget Han blev interviewet om spændingerne mellem Nord- og Sydkorea Og var igennem på sådan en live Skype-forbindelse Hvad skete der af uventet ting under interviewet? Åh oh, for søren Ej har I ikke set det? Er det, ja. jeg, er det der hvor hans to barn går ind? oh yes Sådan Så, Ivand det, øh, det var godt Okay kan du fortælle det lidt om jeg også? Ja jeg, altså, jeg kan bare huske at uh, jeg kan bare huske, først der kommer den ene ind, og så kommer den anden ind i sådan en, i sådan en lille vogn ting, eller sådan noget. og så kommer, så kommer barnepilen løbende ind, og siger, nej, nej, nej, nej, nej, der kommer kom mig. Ja, men det er rigtigt, der kommer sådan, at hans lille barn kommer nærmest ind og danser, og gerne vil have fat i ham, og så... Øh, Moren, jeg ved ikke, om det er morren babysitterne. De står og snakker over sådan helt. Han sidder der i business suit, og igennem på en skypeforbindelse snakker om spænding om Nord- og Sydkorea. Og så kommer ja. det her lille barn ind og, og gerne vil lege. Så kommer hen, og morren jo helt, og sådan helt løber ind, ja. fordi hun kan godt se, at det <laughs> har fejlet lidt. Hvor, hvor blev det sandt? BBC. BBC? Ja. Jamen, det er også meget godt. Altså, så Derfor der BBC sådan lidt mere YouTube-charme præcis Så det er jo og, øh, fint. Jeg tror også selv det, du ved, det er sådan et, et lille fuck up som man nok brainer så meget godt på efterfølgende. Videoen har fået 15 millioner views på YouTube og var den mest trending video på YouTube i et par dage her efter fredag. Ja, der er jo ikke nogen der siger, "Ay, hvor irriterende hans børn lige komme ind der." Det er jo bare. <laughs> Nej, det er, rigtigt, det, er det er jo rigtigt, det fuldstændig. Jeg har et godt image. Nå med 1-0 familiemand. Flot. Ja. Yes, flot, flot, flot, flot. Nå. Over til en uh, lidt anden del. Uh, også en anden del af verden.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 Tror du, han ikke godt så... ud af ud af trosser eller hvad fordi han lige skrev den kommentar okay så kan jeg godt det er jo rigtig soleren <laughs> som Elon Musk altså godt ikke han er, og det er jo der skulle sige det er jo ikke det er jo ikke, det er ikke Tesla det her det er, jeg tror det er det der, der hedder Solar City. Hans, øh, han har så ja. mange altså bold i luften det hele vil øh, så så det er Solar City han, øh, han udtaler sig for der Nå. et et et et, et, et. Sidste spørgsmål okay så lad, lad os se hvad, hvad der så bliver til her det er jo dumt at vælge fire spørgsmål så Nå. i HBO show Last Night with Jamie Oliver Eller John Oliver, undskyld øh, kritiserede, Der kritiserede John Oliver et techfirma Som i de seneste måneder har været lidt i vælt med nogle produkter Hvilke firma er der taler om? Må jeg, ikke, må jeg ikke lige høre spørgsmål igen? Jo, øh, altså det her show Last Night with John Oliver i HBO show ja. Der kritiserede han et techfirma okay. Som har leveret nogle lidt Fået kritik for en del produkter her på det seneste Ja, ja. Hvad er det for en techfirma? Lige umiddelbart vil jeg sige Samsung Okay. Øh, uh, så siger jeg, så siger jeg Sony. Sony? Ja. Okay. Jeg afspiller klippet her 2 to minutter, og så kan I selv høre, hvordan Dan han rager mod det her firma. Is Samsung. They have had a rough couple of months. You probably remember what happened with their phones. Burning and melting.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 men Vi skal tage rundt runde af nu her. Men, men uh, ja, det, det har i hvert fald afført en del af artikler uh, uh, rundt omkring på nettet. Men uh, Andreas, Samsung. han uh, vinder selvfølgelig i dag. Det gjorde han. Det gjorde han. Flot. Ja. Uh, og det var en lille afrunding på, på dagens udsendelse. Mm. Håber, I har nyt at lytte med. Ja, tak fordi I lyttede. Ja. Yeah. Ja. Check uh, vores Facebook-side. However, it is a fantastic... Room. Der kan man lige tage at trykke på ja. lidt mere. Check vores Facebook-side. Teknokraterne. no <laughs> Technic rather now